A CVG Automação Industrial agora é Brasil Automação Soluções Industriais Voltamos às atividades para continuar nossa parceria de sempre Oferecendo tudo o que há de melhor para sua indústria Bombas de engrenagem, bomba de pistão, válvulas, filtros, tubos, conexões, engates, mangueiras, motores hidráulicos Bloco manifold, flanges, pressostatos, cilindros, atuador pneumático Ferramentas pneumática, grampeador, pinador, guia linear Rolamentos, acoplamentos, capa, elemento elástico, peças para compressor e gerador de diversas marcas. Acesse o nosso site www.brasilautomação.com.br Visite-nos, será um prazer atender você.